Maria, mm? vad gör du egentligen? Nej, men jag sitter och stickar. Ja, jag ser det och det är jättekul med din nya hobby men det är väl inte rätt läge. Konserten med alla ska snart börja. Det är 4 000 pers som har samlats här. Men vadå? Och hur fick du ens in stickningen genom säkerhetskontrollen? Äsch, det är ingen som kollar en liten tant. Don't tell me that your life is dull and grey. My only answer is hey, hey, hey, hey. Hej yeah. hey och välkomna till avsnitt 111 av Bonuspappan och Plusmamman, en par om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg MomNate. Det känns som att vi har varit i samarbete med Hallands Nyheter hela den här veckan. För du har jobbat så jäkla mycket. Ja, det har varit lite kvällsgrejer som jag har varit på. Dels så började det med ett 2, 3, deras nya föreställning. De här roliga teaterklownerna. Ja, men då fick jag i alla fall vara med. Sen när du drog iväg på Carola-konsert, då fick jag ju sitta hemma och sticka som alltså en stackars ensam kvinna. Det Försam. var bara katten som saknades. Mm -hmm. Det var fullsatt på Stålboms i Falkenberg. Men sen så var du med på Lalle i fredags. Ja, men jag blev så uttråkad så jag gick hem i halvlek. Och det var inte för att Lalle var dålig, hon är jättebra. Men jag kände så bara, nej, jag orkar inte stå här. Och det är mysigt att sitta hemma i sängen och titta på tv när jag får bestämma själv vilken film jag vill se och så. Så då gick jag hem. Du missar några höjdare på slutet här, Goliath bland annat. Men jag tyckte det var kul att jag se henne Jag kände mig väldigt vuxen ändå att jag kunde ta ett sånt beslut att mm. jag behöver inte stå kvar här och ha lite... Jag hade lite ont i ryggen också och så. Utan jag bara, nej, jag går hem. Och då märkte jag ju hur jättemycket folk det var när jag vände mig om. Var, Oj, var det så här mycket folk som var här? Ja, det var också fullsatt. Och det var ju i Societetsparken så det var 4000 jämfört med kanske 500 på Stålboms. Så Larle lockade väldigt många fler. Sen blir det ju en konsert till morgon va? Ja, söndag kväll så är det ju Digilo vid fästningen också här i Varberg. Och de har redan sålt 7500 biljetter tror jag. Man kan ju tycka att ditt jobb är lite glassigt att få gå på massa konserter. Men det är inte lika glasigt när du sitter uppe hela natten sen för att skriva recensionen. Nej, först var jag uppe till klockan två tror jag. Och sen gick jag upp klockan sex och fortsatte skriva. Så att jag har inte sovit så många timmar. Men... Så du hamnar på en slags var. status quo där att det, det är glasigt att få gå på konserter. Men det är jättejobbigt jobbigt då att inte få sova. Så att det är plus minus noll. Ja, ditt faktiskt. jobb är plus minus noll. Men hans nyheter däremot det är bara plus... Så läs den i tidningsform eller på nätet. Just det, www.hn.se. Där kan man bland annat läsa mina recensioner av Karola och Lalle. Vem är veckans gäst, Martin? Det är ju Katlin Moni som är barnpsykolog i Halmstad och hon träffar barn med psykisk ohälsa men som ändå inte anses behöva hjälp av BUP som då är barn- och ungdomspsykiatrin. Nej, det är ju mer kanske ifall omständigheterna har gjort att barnet mår dåligt, som i en skilsmässa eller mm. om det kanske är stökigt på skolan eller det har hänt någonting. Alltså det är ingen diagnos som ligger bakom varför barnet mår dåligt, utan det är mer någonting som kan ha hänt. Ja, och då kan man komma dit och prata med henne. Och vi träffade ju henne första gången på en väldigt bra föreläsning som handlade om att vara skilda föräldrar med barn hette den ju. Ja just det, det var ju här i Varberg. Sen åkte vi ner och träffade henne i Halmstad. Så den intervjun kommer snart. Ja, och nu har vi ju redan pratat lite om vad som har hänt i veckan. Men vi kan väl ta lite mer. Vad har hänt i din vecka Martin? Nej, det har ju varit en barnlös vecka. Men vi har ju i alla fall träffat tonåringarna lite grann. Bland annat så var Lycke här hemma och lånade sitt rum så att säga. Och spelade lite covers i en ganska ny trio tror jag. Med två kompisar jag har hört lite på mina barn att de hör lite på mig. Jag säger så här när de kommer hem. Vad gör ni här säger jag? Eller vad gör ni? Varför är ni här? Och då låter det som att vi ska bara hämta någonting eller... Alltså det låter liksom att de tycker att varför frågar jag det? Och det kan man också tycka är lite konstigt för att de bor ju här. Ja. Alltså, det måste ju vara lite skumt att man kommer hem och så frågar någon, varför är du här? Så att jag känner att jag kanske inte ska fråga mina barn vad de gör här, <laughs> även om jag blir lite nyfiken vad de ja. gör här på pappaveckorna. Men de är ju tonåringar nu så att de förflyttar ju sig på egen hand. Det hade varit lite konstigt om de heller plötsligt dök mm, upp här. Mm. Va, vad gör du här, hade jag sagt då. Men ja, man kanske som eh, varannan vecka förälder ändå ska chilla lite med att undra vad för barnen är där utan de är ju i sitt hem. Ja. De är ju hemma. Det blir ju konstigt om de känner sig som gäst i sitt eget hem. Mm, mm. Däremot om vi åker hem till deras andra ställe där de bor då kan de få fråga oss Var är ni här? <laughs> vad gör ni här? I, i... Framförallt så kan ju mitt ex i det här fallet då kanske undra vad vi gör här. Ja. Våra bröder har ju varit här också och de hade ju en anledning och det är ju eftersom de är Toastmasters på vårt kommande bröllop. Jag tänkte nästan säga våra storebröder för att uh, David är så rekorderlig och storebrorsaktig men han är ju din lillebror. Ja, just det. Han är längre och... Uh... Klokare och vackrare, <laughs> nej. Jag visste inte <laughs> du hur jag skulle sammanfatta allt. Han är en underbar människa. Jag känner honom mycket väl. Vi älskar din lillebror. Båda två. Nu hörde du inte det att jag citerade Larry, men det gör inget. Vem är Lorry? TV-programmet Larry. Jaha, jag tittar aldrig på TV. Nej, de har en sketch där när de säger Ja, ah, mina föräldrar, jag ah, det är underbara människor. Jag känner dem mycket väl. Jaha, säger jag hängde inte med riktigt där. Nej. Hur som helst, de var här för att planera lite bröllop. Och det är ju nu 49 dagar kvar till bröllopet. Häftigt. Det är läskigt liksom. Ja, sju veckor. Ja, hur ska det gå, hur ska det gå? Det kommer nog gå fantastiskt bra. Sen så har ju du börjat med en ny hobby som redan har nämnts i intrott. Precis, jag håller på och stickar. Jag jobbar ju på en dagverksamhet här i stan i sommar och eh, där gör man ju lite handarbete och jag tänkte att nu kan jag väl också lära mig. Så nu har jag lärt mig, det dumma var bara att jag fick tag på ett eh, det heter inte recept, det heter <laughs> beskrivning heter det och, och jag stickade och jag stickade och jag räknade och jag räknade och det blev bara fel fel fel det hette alltså är jag korkad tänkte jag. Och så fortsatte jag och rev upp och slet. Till sist så hittade jag ett telefonnummer längst ner som man kunde ringa mm. ifall man hade problem. Så då ringde jag dit och då sa de jaha, ja det mönstret det var från 2015. Men det var fel, <laughs> vi kan skicka dig det rätta. Så, alltså, då, så då fick det jag var till sist slet... ja det var fel i mönstret Aha. så fick jag det rätta och då så nu har jag börjat sticka och det var faktiskt sanning det där med i introt att jag satt och stickade lite på lallekonserten Jaha. innan den började och folk tittade lite konstigt på mig. Men jag har som sagt kommit upp i en ålder då jag inte bryr mig så mycket ifall folk tittar konstigt på mig. Ja, men så var det absolut. Och vad ska det bli? Det ska bli en käp. Och det alltså. kanske inte alla vet vad det är. Men det ser typ ut som en poncho. Fast det här är ingen poncho utan det är en käp. En poncho är väl typ en fyrkantig grej med ett hål i. En käp är mer en sak som som alltså bara... Knäpper över axlarna. Lite som en mantel. Nej, en käp. <laughs> det blir säkert jättebra. Det är Lite grå och självlysande skulle den vara, tror jag. Ja, jag kommer att synas bra när jag går omkring i mörkret. Jag går ju väldigt mycket. Den här veckan har jag gått extremt mycket. Jag har snittat 46 000 steg om dagen. Oj, det är över 200 000 på fem dagar, tror jag. Ja, det börjar kännas. Det måste som och fötter. Det kan vara rekord. Men jag vill ju egentligen snitta för att jag har gått 40 000 varje dag och det har jag inte gjort utan jag gick lite drygt 60 000 en dag och sen ja, cirka 30 000 någon dag så att mitt rekord för mig själv skulle vara ifall jag liksom gick över 40 000 steg mm. varje dag men vi får se, det kommer. Jag har fått följa med på någon runda och hålla dig lite sällskap men annars har det varit dåligt med träning för mig för att mitt vänsterknä krånglar och så har jag inte haft tid att kolla upp det men något fel är det, det är en gammal skada där med nisken Togs ut redan 1990. Så vi får se vad som händer med det. Men annars laddar vi ju även för våran första semestervecka när vi ska till stugan i Småland. Ja, det har varit mycket jobb. Mm. Och jag har ju som sagt varit med, varit med på ditt jobb. Men du har ju också varit med på mitt jobb. Det är lite kul. Du kom en sväng där och hjälpte mig med ja, just Ja, det. Och sen så kom jag åt tårta när Ammi spelade dragspel och sjöng. Precis, jag och har gjort en, ett inslag på dagverksamheten som heter fika med Marias vänner. Ja. Så tre av mina härliga vänner- har lovat att komma och göra lite happening. Så Först ut var ju Ami- då som faktiskt bor på fästningen- här i stan. Ja, det, är För det är lite coolt, det är ju inte många som gör det. Så hennes adress är fästningen. Ja. Arbetsfästning. Och så spelade hon dragspel- och berättade om hur hon lärde sig spela dragspel- av sin pappa och även hur hon seglade- över hela halva världen- tillsammans med en gammal- liten sångbok- och ett munspel. Ja. Så ja, det härligt. tyckte de gamla var väldigt roligt och det var uppskattat. Mm. Får vi se vilka mer av Marias vänner som kommer att dyka upp där. Så är ni vän av mig och har en bra talang så hör av er. Ja, då kan man få komma till Fjärilen. Uppträda lite. Ja, då är det väl dags att lyssna på barnpsykologen Kathleen Moni som vi alltså träffade nere i Söndrum i Halmstad. Och det var väl tur att vi fick träffa henne då, för att man vet inte, hon var ganska vid. Ja, och ni får lyssna i slutet av intervjun vad hon säger om sitt blivande moderskap. Det var lite kul. Hej och välkommen till podden, Katlin Moni. Hej Martin, tack så mycket. Du får nästan berätta var vi är någonstans. Vi är i Halmstad på en vårdcentral som heter Bäckegårdsvårdcentral. Ja, och vi vill ju träffa dig på grund av din profession. För vi var på en föreläsning med dig i Varberg där du talade om barn med skilda föräldrar. Men vad är det du gör? Mm. Nej, men Jag arbetar som barnpsykolog. Jag träffar barn mellan 6 och 17 år. Oftast tillsammans med föräldrar, helst båda föräldrar. De lite äldre barnen som är 16-17 brukar vilja prata själva. Och det är barn som har blindrit till måttlig psykisk ohälsa. Så att det är barn som inte är kvalificerade för vård inom barn och ungdomspsykiatrin. Märker du något speciellt behov hos just de barnen då som har skilda föräldrar- att det blir annorlunda när de kommer sen i kontakt med vården och med dig? Alltså det jag märker är att av de barn jag träffar som har skilda föräldrar som kommer hit- så brukar det vara väldigt vettigt att prata om hur barnet upplever att bo på två olika håll. Är det just den här pendlingen som är jobbig eller vilka saker brukar komma upp? Jo, att byta boende det är ju en ansträngning man måste göra. Och eh, jag själv har under jag ska säga, lite mer än ett halvår har jag veckopendlat från Lund till Halmstad. Mm. Och jag känner själv att jag är vuxen och jag tycker ändå att det är slitsamt att man måste hela tiden vara steget före. Man har inte liksom en bas utan man har två baser. Och det blir aldrig riktigt det här lugnet som jag upplever att jag har när jag bor på ett och samma ställe. När det gäller växelvist boende, har du några speciella tips hur man ska göra det enkelt för barnen som flyttar fram och tillbaka mellan två olika familjer? Man ska ju underlätta det praktiska för barnet. Så att det inte blir barnets ansvar bara att hålla reda på Gympa, kläder och specialgrejer som man kanske inte har i två uppsättningar. Och sen så så det är det ju viktigt att man är lyhörd inför hur barnet upplever det. Alltså det är inte alldeles säkert att 50% av tiden passar alla. Kan det vara en åldersgrej? Har du märkt att det kan vara bättre för mindre barn att byta oftare eller är det någonting som du har tänkt på? Um, alltså jag tror att riktigt små barn ska ju helst inte flytta fram och tillbaka hur som helst eller i långa perioder men jag träffar ju inte de barnen här de flesta som jag träffar så är det, jag träffar ju bara barn från sex år och uppåt och i allihetens namn det väldigt få som kommer in som är 6-7. det är lite äldre barn jag träffar kanske, mm. Mm. kanske några nioåringar men då är det väl så här att problemet är väl inte, alltså det har inte med ålder att göra. Det har att göra med relationerna mm. till föräldrarna. Och det kan vara alltså, praktiska grejer också. Om föräldrarna bor långt ifrån varandra, då kan man ju inte upprätthålla sina kamratrelationer lika enkelt. Man kanske hamnar långt från fritidsaktiviteter. Vissa mm. grejer är praktiska, men mest brukar det handla om alltså, relationerna till föräldrarna. Vad är det som barnen själva uttrycker är de svåraste sakerna med att, att flytta mellan föräldrarna? Alltså jag försöker svara på den frågan utan att lämna ut någon patient. så att Jag kan ju bara prata i generella termer utifrån forskning men där jag ändå kan ha liksom upplevt att det stämmer med mitt arbete. Men jag skulle säga att det är väldigt vanligt att vi vilja vara med hos den ena föräldern. Mm. oftast är det mamman men det kan också vara hos pappan och eh, det brukar egentligen bara handla om så här, vad, vad är det barnet blir bemött i och då kan man då generellt säga att eh, mammor brukar vara lite bättre på att eh, skapa den här lugn och ro ta det lugnt, känslorna bekräftelse, lyssna in och papporna brukar vara lite bättre på att liksom, peppa och ut i världen, testa grejer. Och eh, den centrala biten är väl det här lugn och ro och trygghet. Och har man inte det tillgängligt för om föräldrarna har bott tillsammans tidigare så har de kanske ganska naturligt delat upp de här grejerna mellan sig så att barnet har haft hela sitt system mm. i närheten. Mm. Och när de två föräldrarna sedan flyttar till var sitt ställe så hamnar barnets system på två olika platser. Och har man inte den här lugn och ro och trygghet och den här kärleksmysigheten som pappan också kan men det vanliga är vanligt att kvinnorna har utvecklat det här lite mer och då blir det jobbigt, då kan det bli jobbigt det var hos pappa för att man inte får den där lugn och ro tryggheten och så är det väldigt svårt att sätta ord på det själv som barn, man kanske inte ens vet vad det är som känns jobbigt och då är det vanligt att man kanske vill vara med hos sin mamma eller man vill ringa mycket till sin mamma och mycket kontakt och då kan ju Pappan känner sig bortvald eller ifrågasatt. Och, men ungefär som att, men varför, varför ringer du inte mig när du är just din mamma i så fall? Alltså det kan bli väldigt... Och då tar ju barnen väldigt mycket ansvar för sina föräldrars känslor. Och det gör de naturligt, men de ska inte behöva göra det. Så att, eh, väldigt många barn blir hämmade. För att de vill liksom vara rättvisa och de vill inte favorisera. Men deras egentliga upplevelse är... Att de egentligen behöver mer av den här lugn och ro. Jag tänker utifrån bonusfamilj då- så att om en pappa och en mamma separerar- och båda två får nya partners- och sen, om en mamma då står för det här lugn och ro- och det här och så skaffar hon en partner som är en man då- säger vi mm. det här scenariot. Och då kan han kanske stå för peppandet och så. Då kanske just den konstellationen funkar ganska bra. Medan ifall då pappan skaffar en ny- så kanske det är svårt för en bonusmamma då- att stå för den här nära relationen som inte är hennes biologiska barn. Att det också blir en mer peppande roll. Då finns det fortfarande inte båda systemen. För vi får ju väldigt mycket brev från just bonusmammor att det är svårt och mm. inte funkar. Men inte från bonuspappor på samma sätt. Det tycker jag låter väldigt vettigt det du säger nu. Jag tror att det är exakt så det brukar funka. Mm. Det är inte lika hotfullt eller invaderande eller intimt att vara en liksom peppande heftig person som kan liksom ta med någon ut och göra grejer tillsammans. Men att vara känslomässigt intim och närvarande. Det är inte självklart att det funkar. Och det är väl därför jag tror att lösningen handlar ju mer om att mamman och pappan. Alltså vi pratar ju mm. om de biologiska. Att man faktiskt redan från början ser till att både mamman och pappan kan hela biten. Mm -hmm. Så att papporna får över sig på vad lugn, och trygghet, kärlek och mammorna har sig på att eh, efter de har gett lugn och trygghet och kärlek också peppar barnen på att testa grejer och ge sig ut och våga saker för att det är, tror jag är en bättre idé än att man ska liksom lägga det ansvaret på de så här extra personer som också inte är permanenta nödvändigtvis <laughs> Sen är ju vi lite nyfikna också på hur det fungerar det här när det är Lite olika regler i de olika hemmen. Om en förälder till exempel gärna vill att barnen hjälper till i köket och övar lite på det och sådär. Och så i det andra hemmet så kanske de inte behöver göra någonting sånt. Hur påverkar det barnen och finns det risk att föräldrarna överkompenserar och ska göra extra mycket varannan vecka? Mm, det är bra att ta upp det. För att, um, jag tror att det, fin det finns ju alla typer av föräldrar. Vissa föräldrar har ju veckan de inte har sina barn. Så gör de all av i stort sett för att kunna då ägna sig åt barnen på heltid den veckan de har barnen. Så att de tvättar, städar, fejar, putsar, allt det där. Och då kommer ju barnen hem och så kan de leda någon sorts hotelltillvago nästan. Mm. Och man tänker sig att det var så i båda hemmen. Det skulle ju inte bli så bra för att jag tänker att det är lite en förälders jobb att förbereda ett barn på att kunna sköta ett hem och att det ska sitta lite i ryggraden. Så att, så att det är någonting man kan göra utan att ens behöva lägga energi eller tanke på det. Utan det är någonting man ska ha med sig hemifrån. Det är ungefär som att borsta tänderna. Det gör vi ju alla utan att det kräver så mycket av oss. Mm. Men ska man göra det för första gången, då är det mycket att tänka på. Har man hunnit med alla tänderna på båda stiderna, så, där. Så, att så När det gäller hushållsarbete och så, så tycker jag att det ska ingå i varje uppväxt- och då blir det ju lite knepigt då om man eh, får sig att man ska liksom behandla barnen som att de är på hotell. Och eh, om det då ser olika ut i de olika hemmen så är ju barn som vilken människor som helst att eh, det är ju skönt att bli upppassad och ha det glassigt. Mm. Och det kommer bli mer protester skulle jag tro hos den personen som vill lära ut hur man sköter ett hem. Och det kan bli väldigt knepigt där. Så att jag tycker väl att det är smart att... Eh, man får liksom prata ihop sig som förälder och försöka hitta gemensamma, alltså det här blir generella grejer. Det ska, det ska inte vara detaljstyrt, men det blir skönare för barnen att ha ungefär samma förväntningar på sig. För då, att anpassa sig också och ha två olika system, det kräver också energi. Så det räcker inte med att man ska liksom byta hem och byta personer man ska umgås med utan även kultur, vad det som mm. gäller här och, det, det blir aldrig att sitter i ryggraden. Och sen så får man väl vara lite sådär, ge och ta lite. Vad är viktigt för mig? Ja, men Jag tycker det är viktigt med, det kan ju vara sådana här grejer som jag tycker det är viktigt att man inte äter i vardagskummet utan att man äter i köket. Så den andra föräldern kanske inte alls tycker att det är viktigt men då kanske man själv har någon grej som man kan då förhandla med. Okej, okay, men då går jag med på det. Men då kanske vi kan prata om det här med skärmtiden. Så mm. jag tycker det är viktigt. Och hur blir det för dig? Och så får man liksom så här ge och ta. Och som sagt, jag med det här är inte detaljstyrning, men det blir mycket skönare för barnen att ha med sig bra vanor från båda hemmen. Som är relativt lika, så att det inte blir ett arbete hela tiden att anpassa sig. Mm. Jag tänker på det då när det finns olika system som vi pratar om här, att... Att barn kan utnyttja det när de blir lite äldre och kan förflytta sig själva. Att nej, men Det var jobbigt att behöva göra det här eller ta den här konflikten. Och Jag drar hem till pappa eller jag drar hem till mamma istället. Hur tycker du att de vuxna ska samarbeta runt det? För att det kan ju vara att man känner att om ens barn kommer hem till en och nej det är så jobbigt hos pappa. Att man på något sätt vill trösta då. Ska man kanske mer nej, men gå hem till pappa eller hur tycker du att man ska göra Mm, mycket svår att fråga. Mm. Jag tror inte man kan svara generellt på det här för att eh, alltså det kan vara helt olika situationer, som alltså man kan beskriva med samma ord. Mm. Så jag är väl lite så svårt att se att man bara kan vara förälder på halvtid utan man är ju förälder på heltid även om man har delat upp boendet mellan sig. Så man kan liksom inte riktigt tycker jag personligen så kan man inte så här Avsäga sig alltså, sin föräldraroll om barnet behöver en. Mm. Men sen så omständigheterna kan ju vara på alla möjliga sätt och vis. Så det är väl kommunikation. Och de som kommer hit till dig då och behöver hjälp med psykisk ohälsa. De som då lever i bonusfamiljer. Märker du någon skillnad där? Och är det någon gång som du även träffar en bonusförälder som... Vill försöka hjälpa det här barnet som mår dåligt. Mm. Alltså, ska jag, säga, jag har inte jobbat jättemånga år. Men låt säga att eh, om vi häfta lite och säger om jag har träffat 60 familjer. Så är det bara en endast gång som det har varit med en bonusförälder. Mm. Vilket jag tycker är lite lågt. För att eh, jag är noga med att säga att alla är välkomna. Alla som finns och även syskon ibland om det verkar hjälpsamt för att lösa vad det nu är som behöver lösas. Så att det är inte så vanligt att bonusföräldrar dyker upp här. Och om du skulle jämföra det med att man då som föräldrar bestämmer sig för att fortsätta bo ihop, även om man egentligen vill separera den här gamla tanken att vi ska hålla ihop för barnens skull. eller att man låtsas mm. i princip tycka om varandra. Hur tror du det kan påverka barnen? Ska man ändå Är det ändå bättre att separera istället för att bråka väldigt mycket till exempel. Det blir också väldigt individuellt men när du säger det på det sättet så skulle jag vilja säga att lossas låter ju inte bra för någon. Jag tänker att barn upptäcker det kanske ändå om känslorna är Ja, då är det väl slut. bättre att försöka hitta en väldigt väldigt bra lösning på en separation. Alltså, man kan ju vara kreativ. Alltså, det kan ju vara att man Alltså man separerar men man kan ändå umgås ganska mycket. Alltså det är ju någonting jag märker på när jag har patienter här som har separerade föräldrar. Men där föräldrarnas relation faktiskt är väldigt bra. Då brukar jag ju uppmuntra till att föreslå att man ska göra saker som mamma, pappa, barn. Fast mamma och pappa inte har liksom, en aktiv kärleksrelation längre. Mm. Men att man ändå kan vara mamma, pappa, barn. Bara med den här nya situationen att nu bor vi inte tillsammans. Och det brukar bli väldigt lyckat. Men då, då krävs det ju att föräldrarna har en bra relation på riktigt för att mm. låtsas funkar inte. Nej, nej. Utan, eh, men har de det så kan det bli otroligt skönt för barnen och bara få ha sina två viktigaste personer på samma ställe några timmar. Det kan vara vid en överlämning eller man kan åka på utflykter tillsammans, fyra högtider tillsammans. Till och med resa tillsammans beroende på. Det, men då ska det ju vara utrett, liksom, att mm. Nu gör vi det här för att barnet ska ha tillgång till båda sina föräldrar på samtidigt. Mm. Jag minns en sak också som fastnade och som var intressant. Du hade som exempel om en, en mamma eller pappa då säger till sitt barn att när du blir arg, då blir jag så ledsen. Mm. <laughs> och den, det felet man gör, kan du förklara det lite? Ja, eller det, jag skulle säga att det är väldigt vanligt i vårt samhälle att eh, ilska är lite tabu. Mm. Och ilska är en av våra grundläggande känslor som har en väldigt tydlig funktion och att det är väldigt viktigt att barn ska få lov att känna sig arga och öva på den känslan och inte då bli skammade eller avvisade när de är arga. Och jag brukar ju ställa den frågan när jag träffar familjer. Jag ställer den rätt så ofta. Så här, Vad finns det för poäng med att kunna bli arg? Varför är det bra? Och det är väldigt för både barn och vuxna som kan svara på den frågan. Så brukar de tänka efter och så brukar det komma lite olika svar. Och det är, Någon gång så träffar de rätt, men det är alldeles för sällan skulle jag vilja säga. Så det blir väldigt, väldigt knepigt. Alltså om man inte får öva på... Alltså våra, alla, våra grundkänslor har ju liksom viktiga funktioner för mm. vår Överlevnad. Så om man har med sig en grundläggande känsla och så får man inte lov att ha den i, sin, alltså i kulturen i familjen, det kan inte bli bra Nej, och, och jag tror att jag sa det som var det vanligaste, vanligaste svaret som inte stämmer och det är det här att man behöver liksom pysa ut lite ilska och så för att inte samla på sig. Mm. Och, sen så det och jag Maria. sa det rätta svaret och det är att man ska kunna sätta gränser. Mm. Ja. Mm. ja, men det, det stämmer att det är det vanligaste svaret. Så här, mm. att, varför är det bra att bli arg? Ja, jo, för att kunna släppa ut ilskan. Men det, alltså, det blir ju lite cirkelresonemang, ja. för det har ju inte för känslan funktion. Så hamnade du rätt där, Maria. Mm. Mm. Mm. Och det är ju bara för att vara tydlig då, att, när man blir arg, då händer ju saker i kroppen, man får liksom adrenalin på slag, man blir mer fokuserad. Och det hjälper ju att sätta då gränser, för blir jag angripen eller hotad, då behöver jag ju kunna säga stopp. Och det är en jätteviktig funktion för att vara mm. Så, Ja. Mm. Det jag tog med mig och kom ihåg mest, det var när du sa att det är viktigt att veta och ha med sig att ifall jag kritiserar den andra föräldern så kritiserar jag barnet. Eftersom den är hälften den andra föräldern också. Mm. Vill du säga något mer om det? Ja, egentligen är inte det en rätt självklagare egentligen. Men där föräldrar verkar bara glömma bort det stup i kvarten. Mm. För alltså, bara rent genetiskt så är ju ett barn 50% pappa, 50% mamma. Men... Det är inte bara det genetiska, utan det är också så här att man som barn är dömd att älska sina föräldrar. Alltså man måste ju älska sina föräldrar för att överleva. Mm. Och det ska man få lov att göra. Så att, att den ena föräldern kritiserar den andra, det inkräktar lite på barnets rätt att få älska sina föräldrar fullt ut. Så nu säger jag det här med förbehållet att om föräldern uppenbarligen har gjort någonting fel och, eller skadat barnet, då, då måste man ju hantera det. Mm -hmm. Men alltså, om man tänker sig på en mer klassisk situation, att man har separerat och det finns bitterhet och man är irriterad, att uttrycka den irritationen och kritisera den andra förälderns personlighet eller hem eller vanor eller vad som helst blir otroligt... Eh, Negativt för ett barn. Och särskilt tror jag om man går in som bonusförälder och kritiserar då sin partners ex. Mm. Och tror att man ska kunna få med sig barnen på det på något sätt. Då tror jag att man är helt fel ute. Och där tror ju, tror ju vi mm. att det är viktigt att man pratar bara om det som vuxna. Om man har problem med den andra bonusfamiljen, deras rutiner eller kultur liksom så. Sen så tror jag att det är viktigt också hur man pratar om känslor och där skulle jag rekommendera det finns något som heter non-violent communication som var en man som heter Rosenberg som det var hans grej han hade väldigt så ambitioner med det men det handlar lite om hur man kommunicerar för att inte att alltså, kommunikationen ska bli dålig och då finns det en massa knep till exempel så är det inte bra att eh, om jag skulle säga till dig nu så här, men jag är sin och besviken dig, mm. då skulle det på något sätt dra in dig och dina motiv i mina känslor. Mm. Och då kan det bli lätt för dig att hamna i lite försvarställning. För du känner ju dig ifrågasatt och hotad av min känsla. Som... Och det blir inte riktigt bra. Så att då menar han att man ska vara försiktig med att lägga in dels värderingar när man kommunicerar och dels liksom använda ord som på något sätt inbegriper den andra personens motiv. Till exempel blir jag känner mig ignorerad. Om jag, om jag har en relation och jag, säger så, om jag känner mig ignorerad. Det blir väldigt svårt för den andra att lyssna på det utan att känna sig ifrågasatt. Uh -huh. Så då är det kanske bättre att identifiera en känsla som inte då inbegriper den andras motiv eller inre känsloliv. Och säga så ja, men jag blev. Och så hittar man helst en grundkänsla då. Alltså, jag blev ledsen. När? Och sen så ska man försöka då beskriva varför man blir ledsen utan lägga in värderingar. Alltså var så konkret som möjligt så om det då är att man var på en fest och så tyckte man att ens partner pratade med alla andra och mm. inte var med mig så mycket då skulle man ju kunna välja att säga ja ah, men eh, jag känner mig helt knäckt för du ignorerade mig hela kvällen och fick mig att känna mig som en ja bla, bla. Mm. och då det blev väldigt svårt för den som förhörde det att kunna bemöta det på ett bra sätt men om man är mer konkret så här jag känner mig ledsen för att när vi var på fest tillsammans så hade jag hoppats på att vi skulle hinna prata om varandra och umgås och eh, det blev inte så och vi pratade med olika personer men inte så mycket med varandra mm. och jag hade ju längtat efter att vi skulle prata om varandra det blev väldigt mycket lättare för den som lyssnar på att vilja bemöta mm, mm. det den lyssnar på. Och det, det händer ju i familjen hela tiden också. Det kan ju vara hur man pratar om barnets liksom, rum och uppgifter. Om man går in och säger så här Men kan du ta dina smutsiga strumpor. Det kan vara bättre att säga så här, kan du ta dina strumpor och inte lägga in ett värderande ord. För det är mycket lättare mm. att agera på att inte behöva hamna i försvarställning hela tiden. Inte värdera så. saker som... Ja, men för försöka rensa bort lite. Ja. Alltså det är bara ett tips. Det är, mm. alla, är att alla pratar ju med värderande mm. då hela tiden. Men om man vill förbättra sitt liv så kan man öva sig på att mm. inte agera. Mm. Ja, och, och just det där att säga att du gjorde så att jag kände på det här sättet. Mm. Det är också lite sådär, tror jag, som Erik Kajpollak bland annat som säger lite att man väljer... Lite hur man ska känna i en situation. Att man inte ska lägga det på till exempel ett barn i alla fall. Nej. Att ett barn inte ska känna att de har behövt or att de har orsakat mammas lässanhet. Att det är ditt fel att jag mål eller så. så här. Eller så. Mm. Och för att komma till någon som dig då. Då kommer vi via vårdcentralen alltså. Mm, alltså just till, till min enhet så kan man antingen ringa till bup Och om de då anser att det inte är rätt vårdnivå med BUP så kan de skicka en remiss till oss, eller så kan man gå till sin bortcentral och be om att få en remiss hit. Mm. Och nu ska jag säga det, bara för att skull, skulle, jag träffar ju inte bara barn med separerade föräldrar, utan det är all typ av psykisk ohälsa som är på en måltlig nivå. Det kan ju vara allt från att man har någon fobi till att man har prestationsångest, det är väldigt vanligt. Det är inte bara så, <laughs> så familjesystemen, mm. alla möjliga grejer. Och om man vill höra en föreläsning med dig, vad ska man hålla utkik då? Ja, men det blir nog svårt på ett tag här för nu ska jag snart vara föräldraledig. Ja, Så grattis Tack. i förskott. Ja. <tryck> Tack, säkert. Så, så det kommer jag nog inte ägna mig åt närmsta tiden. Då får vi önska dig lycka till med det som inte är yrkeslivet. Ja, det här är mitt första barn. Så jag tänker så här att jag ska försöka nu leva upp till det här jag har sagt, att jag ska ju försöka öva nu på att inte bara ta den här traditionella ja, eh, rollen att jag är lugn och trygg helt, mm. utan jag ska försöka täcka in alla nu ja. så här. jag tänker att det kan vara bra, det kan, ju, alltså det kan hända vad som helst i ett liv alltså. mm. och dessutom så förhandlar väldigt mycket, vad är viktigt för dig, vad är viktigt för mig när det gäller liksom, så att man har det på plats innan och att man är villig så här att eh, förhandla för att, eh, som sagt, jag tror inte det är bra om man ska liksom dra två olika håll även om man lever tillsammans. Mm, mm. Men du tänker väl inte så här att du ska bli den perfekta mamman nu bara för att du är barnpsykolog? Nej, Eller, är <laughs> Nej. Nej jag är väldigt ödmjuk där. Ja. Men, och grejen så att man brukar väl säga så här, den sämsta föräldern är väl den perfekta föräldern. För då skickar man ut barnen i livet... Helt oförberedda mm. på ett hårt klimat. Eller full av ångest att Mal kan leva upp till sin mammas perfektionism. Ja, alltså här, att vara helt perfekt, det tror jag faktiskt inte är så bra. Nej. För att det blir ju helt omöjligt att funka i samhället om man, om man litar på allt och alla här och så här. Så lite rough edges, men det är ju världens svåraste jobb att vara mm. förälder skulle jag tro. Det är så mycket grejer. Och det är så mycket grejer man ska göra lagom mycket. Mm. Man ska liksom vara lagom orolig för barnens hälsa. Man ska vara lagom orolig. Liksom. Så för mycket eller för lite. Och hitta den balansen i alla de här olika dimensionerna. Hur ska en person klara det? Alltså det går ju inte. Så det är därför det är bra att ha två föräldrar. Eller fyra. Eller... Ja just det. Ja, så, och att vi lever i landet lagom är ju då en bra förutsättning också. Vi är lite lagom. Man kan bara göra sitt allra bästa Helt enkelt. Mm. Vi tackar dig för att du tog dig tid med oss och med våra lyssnare och försökte reda lite i det här med att vara förälder och vara skyld. Mm. Mm. Tack så mycket Katlin. Tack. Tack. Ja då tackar vi Katlin Moni och hoppas att ni som har barn inte behöver träffa henne och att alltså era barn Bra. Och så önskar vi henne stort lycka till med lilla bebis i framtiden och så får vi se vilken sorts mamma hon blir, om hon blir den perfekta mamman mm. eller om hon blir som en perfekt mamma ska vara, alltså inte perfekt. Nej, just det. Ja, och så hade ju Katlin en liten hälsning. Det var en sak som vi inte tog upp i intervjun som hon ville skicka med. Och det var det här med att barnen i en bonusfamilj ibland kanske kan få känslan av att de måste visa upp sina allra bästa sidor och att de måste börja tycka om de nya personerna, bonusföräldrarna då, väldigt snabbt bara för att deras mamma eller pappa vill det då. Jo, men det kan nog stämma att man som barn i en bonusfamilj känner att man måste vara på ett speciellt sätt, att man vill ha sin förälders gillande och därmed känner man sig tvungen att vara artig och snäll och trevlig mot sin förälders nya partner. Och det är ju precis som för bonusföräldern så känner den väl kanske också. Eller du kan ju säga där att känner du dig att du måste vara på ett speciellt sätt. Ja men i början tror jag att det är så. Och det är ju även så när man träffar en ny kärlek. Då kanske man inte är helt avslappnad i början om man vill visa sig från sin bästa sida. Så jag tror att det gäller... Den personens barn också. Och sen även då när man flyttar ihop som vi flyttade ihop efter ett halvår. Jag tror att vi kanske hade en period där en smekmånad. När allting flöt på extra bra. Just för att man tog lite mer hänsyn och sådär. Och sen när man då slappnar av och blir sitt vanliga jag. Då kanske man blir lite slarvigare och så. Jag tycker man kan hitta en gyllene medelväg i alla fall vi vuxna. Barn är barn så att de kan inte följa samma regler. Men jag kan ibland tänka att man blir för bekväm med sina nära och kära. Att det är de som man släpper ut sina allra sämsta sidor på. Mm. Så ibland har jag ju sagt till dig att det kan väl vara mysigt att vara så där omtänksam och lite extra uppmärksam på sin partner som man var i början. Man måste ju inte slappa av helt. Nej men det håller jag med. Och sen så är det ju också så att det måste ju få ta tid innan en bonusfamilj Sätter sig. Det pratades ju om sju år. Och nu är vi uppe i tre och ett halvt år. Så vi har ju fortfarande lite tid på oss. Undrar hur det blir. Men då har ju barnen flyttat hemifrån om tre och ett halvt år. Nej. Nej. Nej, nej. <laughs> det får vi se. Om vi går vidare till veckans barnkonventionen så är vi ju framme vid artikel 29. Och vi har ju bestämt att vi ska lära oss barnkonventionen det här året och varje vecka lära oss en ny, det heter inte paragraf utan det heter? Artikel. Artikel, precis. Mm. Och förra veckans artikel var ju varje barn har rätt till utbildning och grundskolan ska vara gratis. Mm. Och denna veckan så är det att skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter. Och vi kan ju tycka att det är väldigt självklart. Men jag vet också många föräldrar som har fått kämpa hårt för att just deras barn ska kunna tillgodose sig undervisningen i skolan. För det är inte alla människor och barn som lär sig på samma sätt. Så man kan ju inte ha en sak som funkar för alla. Nej, det är väl det där eviga dilemmat att som lärare, jag är ju barn. Båda mina föräldrar har varit gymnastiklärare så vill man ju att alla kommer upp till en viss nivå och då får man hjälpa de svagaste mest. Och då kan det ju sitta barn då som kanske är duktiga i ett ämne och inte får någon utmaning och så blir ju de på ett sätt då sämre, alltså de får ju inte den här utvecklingen då. Så det man behöver i skolan är väl mer resurser så att man kan se barnen som individer helt enkelt. Med behovsanpassat. Jag såg en mm. jättebra film nu förresten, där han som spelar Captain America, vad heter han? Chris Evans var med och han var morbror till ett väldigt talangfullt barn och de satte ju henne i första klass för att han ville att hon skulle liksom leva ett normalt liv med normala kompisar och så, men hon kunde ju allting redan och blev liksom uttråkad. Ja, just det. Och en människa som kan väldigt mycket kan ju bli uttråkad och på samma sätt som ett barn som inte kan följa med kan också bli uttråkad. Om man inte förstår någonting av vad som händer och inte kan lära sig så blir man uttråkad och då kanske man börjar bli stökig och ställa till saker istället. Så att fånga upp alla sorters barn och en del lär sig saker praktiskt enklare en del lär sig saker teoretiskt enklare. Så att det är en utmaning för skolor att hitta metoder och verktyg för varje individ. Och just den här flickan i filmen som jag minns det då som hade en särbegåvning och att det just var matematik hade väl ärvt det av sin mamma och mamman hade tagit livet av sig. Mm, så det stannar. fanns väl en, en spänning där också och flickans mormor som ville att hon skulle få utveckla alla sina talanger då. Och flickans morbror ville att hon skulle få vara mer ett vanligt barn med kompisar och så. Nej, det är svårt. Och sen det här om mänskliga rättigheter där kan man ju förstå att i en stat som då inte följer FNs barnkonvention då kan man ju inte sätta press på dem. Och sen att det finns ju ställen där barn inte har samma rättigheter och då lär de sig inte om det i skolan heller. Så det blir ju lite moment 22 då att det bara är de ställena där det redan finns en tradition med mänskliga rättigheter där man även undervisar om det. Jag tänker att alla de som ändå har skrivit på barnkonventionen kan i alla fall läsa om barnens rättigheter i skolan. För det var ju inte heller så mycket som man, jag kommer inte ihåg att vi har gått igenom barnkonventionen till exempel i skolan. Nej, men vi kan väl göra så här då egentligen att alla skolor lyssnar på våran podd. Men det är ju fantastiskt. Så får de lära sig i alla fall FNs barnkonvention. Men det finns ju många andra mänskliga rättigheter då som inte står just i barnkonventionen. Och som journalist så ja, brinner ju för yttrandefriheten förstås. Och i Sverige är ju det till och med en grundlag så det är väldigt starkt skydd i Sverige att man ska få uttrycka sig och säga vad man tycker så länge det inte går över en gräns och då blir kränkande, till exempel hets mot folkgrupp. Och det händer ju också, men som sagt, vi har det bra när det gäller just det här i Sverige. Jag tänker på vissa rättigheter som jag tycker kan vara bra att lära ut i skolorna, speciellt kanske i högstadiet. Och det är rättigheter som man har när man arbetar Absolut. Vilka arbetstider man får ha som tonåring nu när man är kanske ute på sommarjobb och vad man kan kräva, att man kan kräva att få arbetsintyg och eh, lönespecifikationer, vilken lön man kan kräva för att det är inte lätt när man kommer ut sen att kunna ställa krav på att arbetsgivarna följer arbetslagen. Nej, och som en sån enkel sak som schemaändringar till exempel att arbetsgivaren har rätt att ändra ditt schema men måste göra det, och jag tror det är två veckor innan. Då kan man inte säga nej till att byta ett dagpass mot ett kvällspass. Men är det kortare än så så har du rätt att säga om din chef tycker att men du, du får jobba kväll imorgon istället för att vi har mer att göra då. Och då får du tacka nej utan att det ska hända någonting. Eller om man har blivit schemalagd att man ska jobba och så säger de nej men vi har inte så mycket att göra, du får gå hem. Att man då egentligen har rätt att vara kvar och få betalt. Eller så får arbetsgivaren säga att nej men du får gå hem men du får betalt. Mm. Så är det absolut. Så det är massa sådana saker som våra unga människor inte har en aning om när de kommer ut i arbetslivet. Så att en lektion om det hade nog inte suttit fel. Nej och där finns det ju företag som bryter mot reglerna medvetet. Det hör man ju om ungdomar som blir anställda och som till exempel då när det är lite att göra så säger chefen att ah, nu får du ha rast i några timmar eller nu får du Gå hem och så får du komma tillbaka om vi får ja, restauranggäster till exempel. Och så. Eller tvärtom, att nu är det mycket att göra, nu får du ingen rast. Nej. Så är inte det heller tillåtet. Nej. Och för våra unga människor som är under 18 så finns det dessutom extra regler om hur sent de får jobba och hur mycket de får jobba. Mm. Det kan ju också vara så att du blir sjuk under din semester. Och är du sjuk... 3-4 dagar på din semester, då har du alltså rätt att vara sjukskriven. Då försvinner ju en dag som karensdag, men de andra dagarna ska du då skriva upp att du är sjuk och då får du ta ut din semester senare. Och det är många som inte vet det, de säger, åh det var så otur, jag var sjuk en vecka av min semester. Och då får jag säga, ja men är du sjuk, då ska du vara sjukskriven, då får du din semester en vecka i, i slutet av sommaren, eller då, det får man ju också göra en förhandling, även när du begär semester så kan du inte kräva att du får den hur snabbt som helst. Nej, men också att vi har rättigheter att ha sammanhängande semester. Mm. Att en arbetsgivare kan säga ja men du får ta tre dagar där och fem dagar där och fyra dagar där utan du har rätt till en viss sammanhängande tid, semester. Mm. Ja. Vi kan ju sammanfatta allt det här med att kunskap är makt och att har du kunskap så är det svårare att köra över dig och att vi då återkoppla till denna veckans artikel 29 att skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter och då även sina egna rättigheter som människa, för man är en människa troligen om man går i skolan. Ja, till exempel att du får ha vilken religion du vill. Mm. Det är inte Håll alla länder man får i. Du vill, ja. även om du är en förryckt IFK-göteborgare som inte vet bättre. Du får välja att vara vegan till exempel. Och då kan skolan hjälpa till så att du får den maten. Mm. Det finns många, många rättigheter som är bra att veta. Då kanske vi ska avsluta det här avsnittet med veckans dilemma. Ja, dilemma och dilemma. Jag tänker mer att det är att man kan se på saker från olika håll mm. och att det är viktigt att sätta sig in i hur en annan människa ser på saker och ting. Det har vi ju lärt oss av många av de fantastiska föreläsare och psykologer som vi har träffat att det är viktigt. Och då tänkte jag på det här med halvsyskon. Ja. Som biologisk mamma till halvsyskon. Jag har ju barn med två olika pappor. Jag ser ju dem som alltså de är lika för mig. Mm. De kommer från mig allihopa och jag tänker och så säger jag så här stolt att det här med, vi gör ingen skillnad på halvsyskon och det är jättefint och så. Men då tänkte jag, hur ser barnen det? Hur ser de det utifrån hur de har det? De lever ju, de växer upp på olika ställen. Mm. Varannan vecka är de ju här hos oss. Men varannan vecka så är de ju på två helt olika ställen. Och de har olika pappor, de har olika släktingar på varsitt håll. Mm. Så för dem är ju olikheterna större. Dessutom finns det en åldersskillnad ofta kanske mellan halv som kanske är något större än den på helsyskon. Mm. Det är inte alltid så, men ofta. Mm. Eller i många gånger, som på min yngsta dotter och min äldsta dotter är det åtta års skillnad. Mm. Det är också en viss olikhet. De kanske inte blir syskon på samma sätt som de mina tre äldsta som är väldigt täta i åldern och dessutom flyttar tillsammans fram och tillbaka. Så det var lite det jag ville prata om att även om vi ser på halvsyskon som, som syskon, vi säger ju inte halvsyskon, vi säger bara syskon så är det ju inte givet att barnen ser på sig själva på samma sätt. Nej, och jag tror dels så har det ju mycket att göra med ålder som du säger. Min lillebror är bara två år yngre än mig. Din storebror är nio år äldre än dig. Och han ju flyttar iväg hemifrån innan du blev tonåring till exempel. Så där får man ju en annan relation med sina närmaste släktingar. Oavsett så att säga om man är helsyskon eller halvsyskon eller inte ha någon biologisk koppling. Men sen tänkte jag också på det här att det är väldigt mycket när man bor ihop som man liksom svetsar samman. Förr så kunde ju föräldrar när de skilde sig ta var sitt barn. Vi intervjuade skådespelaren Fredrik Hallgren som är med i bonusfamiljen och även spelar Sunes pappa. Där var det väl så att hans mamma flyttade iväg med hans bror och så stannade han kvar med sin pappa. Och det har ju väldigt vanligt på 70-talet. Ja. Och då blir det ju helt helsyskon som faktiskt inte kände sig som syskon för att de växte upp i två olika hem, kanske i två olika städer. Mm. Så att det som du säger, det har att göra med vem man växer upp med. Och då tänker jag just det här att från våran sida så växer de ju upp tillsammans mm. hemma hos oss, men på deras föräldrars sida så växer de ju upp på två olika ställen. Anledningen till att jag skulle ha den här diskussionen var också att vi kanske inte ska lägga så mycket krav på barnen- att de ska känna sig som en enhet om de inte gör det. Att vi ska ha en viss förståelse för ifall de inte gör det. Mm. så här, Kanske i en bonusfamilj Det finns barn från två olika håll- och så kanske det är tidigare då, är barn från olika kullar- och så får man ett gemensamt barn. Och så vill man att nu ska ni vara syskon allihopa. Nu ska ni liksom älska varandra hjärnet allihopa. Och om det då inte uppstår- bara för att man knäpper med fingrarna så kanske man inte ska ha så stort krav på att det ska göra det. Man kan ju försöka underlätta och man kan ju försöka liksom uppmuntra det och, och det är jättefint när det händer. Men jag tänker att allting som sker under krav blir just det, kravfyllt. Mm. Det finns mycket som spelar in och jag tänker på lite hur det är för oss så att jag tror att barnen, de är ju individer de har lite olika uppfattning om hur nära man är i en bonusfamilj och med halvsyskon och även deras då plusbror Kevin som är Helles storebror på sin pappas sida har ju också en del i det här och förut träffar vi honom mer och då var han liksom mer syskon med de andra och nu när vi inte träffar honom lika mycket så blir, blir det lite en annan relation att man inte växer upp tillsammans. Mm. Och när vi vuxna fattar beslut och val som gör att barnens uppväxt påverkas så kanske vi måste se det till största del utifrån barnens synvinkel mm, mm. och inte från hur vi önskar att det skulle vara. Jag tänker också, vi skämtade lite här i början av avsnittet om att dyka upp på olika ställen. Att eh, du sa att hur hade det sett ut ifall vi hade dykt upp hemma hos Vitex. Och då tänkte jag på en annan sak. Helle som är våra minsta Hon har en egen pappa Hon har ju varit hemma hos sina tre stora syskon Hon mm. har varit inne i lägenheten Hon har suttit där och ätit mat och, och sett deras rum och hur det är Våra tre stora De har varit och hämtat Helle mm. utanför Men de har aldrig varit inne i hennes hus Så de vet ju faktiskt inte Hur det ser ut mm. Där deras syskon befinner sig mm. Varannan vecka Och de vet inte heller vilka människor hon träffar. Hon har ju bonuskusiner, hon har bonusmormor och morfar på sitt ställe. Ja. Där finns ju ingen relation mellan de tre äldsta och de personerna. Mm, mm. Så att det är jättemånga, alltså det är så mycket. Ett, en bonusfamilj är ju som ett, ett nätverk som bara sprider ut sig och alla komponenterna har ju inte kontakt med varandra. Nej. Så det är ju inte riktigt som en vanlig kärnfamilj som växer upp och det måste man ändå ha med sig. Att även om man gärna vill ha en familj, och det gör, har ju vi, vi säger ju våran familj och, och så. Men att den är på ett annat sätt än en kärnfamilj. Och det blir också då varannan vecka olika familjekulturer för de olika halvsyskonen som vi får kalla dem just nu när vi pratar om, om det då. Så när de sen träffas hos oss så kommer de ju tillbaka från en vecka med lite olika familjekulturer. Där de har olika rutiner, där de hjälper till olika mycket hemma eller där de så att säga har olika hög grad av samvaro med sina föräldrar och sina andra syskon och så. Och då kan det bli en liten krock om vi vill ha det på ett visst sätt. Jag vet inte om vi ska ta exemplet med middagar igen att vi vill att alla sitter och äter tillsammans. Då kan det vara svårt att Få in det då när man en annan vecka kanske inte har det så utan att man tar sig mat lite när man kommer hem och är hungrig och så. Jag vill ändå slå ett slag för familjemiddagen för just i en bonusfamilj så kan det ändå vara väldigt viktigt då att för mitt tips nu mm. kommer att när man väl sitter då vid middagsbordet kanske att man kan få ha en liten delningsrunda. Hur har, mm. hur har din vecka varit? Vad har du gjort den här veckan? Inget förhör på något sätt men ifall man känner att man vill prata om det så ska det kunna var en sån tillfälle att man kan få berätta lite hur det var på det andra stället och då får höra också vad en syskon har haft för sig den veckan mm. man inte har träffats. Och då får jag tipsa om någonting som jag tycker vi kan bli bättre på. Middagarna tycker jag att vi är duktiga och, och försöker få ihop. Men det är att eh, ha lite lagaktiviteter eller träningsaktiviteter ihop också dels vuxna och barn men sen även eh, barnen ihop. För det är faktiskt väldigt roligt de gångerna som jag och Helle har varit ute och joggat och promenerat till exempel. Och de gångerna när vi har haft lite kalas med, med olika lag. Och man kan även spela spel. Och då tror jag att då får man lite lagkänsla istället för att bara spela en mot en. Och mitt sista tips är att om ni har möjlighet och det känns okej. Okay, så bjud gärna in om ni har syskon från olika håll. Och, så, och de kanske också har syskon i sin tur. Bjud gärna in det syskonet att få komma in i eran lägenhet och se var deras syskon bor någonstans. Vad, hur, hur deras rum ser ut. För att jag tror, och jag har nog också hört det, att det är viktigt för barn, i alla fall mindre barn och även större barn tror jag, och barn är man ju tills man är 18, att kunna visualisera var ens syskon befinner sig mm. eller var ens förälder befinner sig när den inte är hos den så finns det då kanske ett syskon som då faktiskt inte har någon relation till dig egentligen- men som är syskon till ditt barn. Mm. Bjud gärna in dem och bara, Hej, vill du se din systers rum- eller vill du visa din lillebror var du sover någonstans eller något sånt? Mm. Och känn inte att det skulle vara som ett intrång- utan att du hjälper ditt barn att känna sig hel. Mm. För ett barn som lever i olika familjer har väldigt många pusselbitar- och det är viktigt att de vuxna runt om hjälper till att hålla ihop det här pusslet för att det kan vara svårt för ett barn att göra det. Det kan vara svårt för ett barn att uttrycka att de kanske vill se sitt syskons rum, till exempel. Då kan vi vuxna hjälpa till där och säga, vill du kanske se mm. var ditt syskon bor? Mm. Sen kan vi väl också säga att eh, dels så är vi inga experter, det är Glömmer vi att säga ibland. vi är så himla smarta så glömmer vi det. när våra säga. egna erfarenheter. Det har du det, rätt i. det är också så att vi inte, tycker jag, personer som hänger upp oss så jättemycket på de olika biologiska kopplingarna. Det viktigaste är inte att man är släkt enligt DNA. Så är det ju, precis som du säger. Så att mycket ansvar ligger ju hos oss vuxna att erbjuda barn en chans till relation med de som står om nära runt omkring. Och sen så får man se vilka barnet själv väljer att ha i sitt liv när de mm. blir vuxna. Och jag hoppas ju såklart att mina fyra barn då som inte är helsyskon allihopa kommer ha en nära och fin relation även när de blir vuxna. Jag kan inte tvinga dem till det. Jag kan bara ha en önskan till det. Mm. Och jag hoppas ju att de kommer att ha kontakt till exempel då med sina bonuskusiner som är mina brorsbarn. Mm. Och vi ska ju i alla fall träffas i Småland i stugan där nu under veckan här. Ja, vi kan ju avsluta våran diskussion om halvshyskon och helshyskon och bonushyskon. Vi skulle kunna diskutera det i en evighet, det hör man ju. Och eh, vi vill gärna diskutera med er så skriv gärna in till bonusfamiljernas diskussionsgrupp som vi har på Facebook. Just det, den hittar ni där då kan ni ansöka om att gå med i den. Och vill ni inte det så kan ni skicka meddelande på Messenger, på Facebook eller på Instagram. Och vi har även en mailadress som är... Den är enormt lång men den är ändå ganska logisk. Ja, jag tror att ni kommer ihåg den eftersom ni vet vad podden heter. Och så glöm inte att följa Marias träningsresa som går mot sitt slut- det är inte så mycket en träningsresa just nu känner jag. För att sen vi kom hem från våran träningsresa så har jag inte tränat så mycket. Men jag går ju enormt mycket. Jag går ju mer än alla andra går känns det som. Och eh, vikten fortsätter ju att minska. Och det är ju att jag ska gå ner 30 kilo på 30 veckor så att jag kommer in i min bröllopsklänning. Mm, och du har bara ett halvt kilo kvar eller något. Och den resan kan man följa på plusmamman som är mitt Instagramkonto. Så gå gärna in där så ser ni lite grann av vad jag sysslar med på dagarna och vad jag äter och hur jag mår och mm. hur jag inte tränar för tillfället. Förlåt Petra, mm. men jag älskar att träna. Det är bara det att när jag jobbar heltid som jag gör på somrarna så blir det lite mindre tid till sånt. Speciellt som jag går extremt mycket. Vi kommer ju att fortsätta träna sen även när vi har gift oss. Absolut. För att inte gå upp igen. Som vi gjorde när vi träffades. Ja, nej det får inte ske alltså. Jösses vad jag gick upp. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Jag tänkte att jag skulle gå runt Grumland. Ja sjön vid stugan i Småland alltså. Jag har cyklat runt där och det tog några timmar ändå. Jag tror det är 25 kilometer runt. Undrar hur lång tid det ska ta. 5-6 timmar tror jag att promenera. Ja, men det är inte så farligt. Ja, du klarar nog det. Undrar hur många steg du blir. Det blir spännande.